Bideratzi eskualdun txigindularik parte hartuko dute Covidak gibilatu proban. Asta na talean hiru dira, Omar Fraile eta Isagirianiak, Miguel Ángel López Kolumbia ghalagunduko dute oroko Capenorokoan Leku baten ardiesteko, Jon Isagirre. Elburua da bera podiumean sartzea batez ere Parisen, e, e, Ja erakutsi du e, hain zuzentetan hiru e, asteko itzuli batez ere beste e, ondtasun e, erakusten duen, ba Itealeako itzulean edo Espainiako itzulean badauzka podiumak eta garaipenak eta txerendulari bueno, sendoa da eta taldearentzako txako bera izango da didera. Etapa batzuen irabazteratere entxatuko dira, bimilata amaseian, ionizagirek, morzinen loktu zuen garaipen edera eta frailek manden eta noraintzin ikusten duen garaile parixen galegin diugu, hor jari. agarri. Indibidualki baino gehiago taldei barte nabarmenduko nuke, eh? jumbo bisma taldea aurreko lasterketatan erakutsi duen e, nagusitasun hori naik ondi izan da, e, baiit talde gisa eta bai e, li gisa, er robobli checkingkin eta duoluñekin era ikuste bueno, bai bi horik eta bai talde hori izango dela arerio hori kondia. Jumbo Visma taldea favorito beraz, bainan Roglic erorizan dofineko proban, ahuldua balitz du mulen talde buru bilakalitzateke, egan Bernal Kolombiara ere ez tatrempu oberenian agertzen, hau da irabazlea, zergatik ezberaz euskaldun bat garaile parixen, Mikel Alanda arabahak abisatu du, irabazteko lehiatuko da.